Pista 3. În cadrul ritualurilor magiei magdaleniene, este probabil că și muzica a jucat un anume rol, după cum se poate deduce din faptul că în peșteri s-au găsit fluiere și naiuri de os. De asemenea, și culorile care erau de natură minerală: ocru pentru galben, oxid de fier pentru roșu, oxid de mangan pentru brun închis, la care se adaugă și altele de natură organică. Roșul de pildă, fiind culoarea sângelui, ar simboliza viața, iar negru, întunericul, moartea. Trebuie spus că această simbolistică a culorilor se bazează pe anumite interpretări, în sprijinul ei, neexistând dovezi directe. Discuția aprinse a stârnit reprezentarea unor figuri de oameni travestiți în animale, cum este, de exemplu, celebrul vrăjitor din peștera Letroafrer. În legătură cu aceste desene și picturi există trei ipoteze și anume 1. Ele n-ar fi decât reprezentarea unei metode de vânătoare Deghizat cu ajutorul unei blând de animal, vânătorul se apropie pe nesimțită de vânat Această ipoteză nu mai are astăzi decât puține adepți Deși ea găsește o confirmare indirectă în faptul că metoda este folosită și astăzi la unele popoare primitive Numai armele s-au schimbat popoare la care găsim de asemenea astfel de desene. 2. Ele se referă la ritualuri magice, ceremonii invocând succesul la vânătoare. Și aceste ceremonii se găsesc, sau se găseau până de curând, la popoarele primitive, după cum o atestă numeroase studii publicate de călători și etnografi. În unele peșteri, Montspan, Tuc de du și așa mai departe, S-au găsit și animale modelate în lut, fără capete și cu numeroase orificii în trup, produse de arme ascuțite, figurine servind probabil în cadrul aceleiași ceremonii. 3. Ele ar atesta credința în ființe supranaturale, jumătate oameni, jumătate animale, care n-ar fi decât strămoșii mitici cărora omul preistoric încearcă să le ia chipul. Măștile și travestirea n-ar fi decât obiecte magice sau simboluri, cum le numește Lévi Această din urmă ipoteză este în parte contestată de cercetătorii mai noi. De pildă, I.P. Franțev în La izvoarele religiei și ale liberei cugetări, editura științifică București 1968 arată că Este în afară de orice îndoială că la o serie de popoare existența unor asemenea ritualuri se explică prin faptul că așa se deghiza pe vremuri strămoșul, sau se credea că acesta este chipul unei ființe mitice care a trăit cândva pe pământ. Apoi cercetătorul rus continuă. Dar de aici nu se poate conchide că asemenea interpretări existau în mintea omului din Paleolitic. Încheiat citatul. Două sunt principalele lucrări de referință cu privire la arta rupestră. Prima, scrisă de Arii Bryu, Catresant Siecle d'Art Parietal, le cavernor de Lange-Durin, Montignac, 1952, constituie rezultatul studiilor întreprinse pe parcursul unei jumătăți de veac de acest neobosit cercetător, activitate științifică prodigioasă care i-a adus alegerea ca membru al Institutului Franței și titlul de doctor Honoris, cauza al mai multor prestigioase universități. A doua, scrisă de profesorul Leroy Guran de la Collège de France, Preistoria Artei Occidentale, Paris 1965, pune în discuție câteva elemente noi și interesante. Pornind de la studii întreprinse mai ales în peșterea Loportel, Loroaguran și alții, au formulat ipoteza că arta omului paleolitic nu este legată cu precădere de magia vânatului, ci reprezintă simbolic diviziunea speciilor în cupluri de sexe. Simbolurile masculine ar fi... Linia verticală, liniile punctate, săgeta cu vârful în sus și așa mai departe, cele feminine, cercul, pătratul, triunghiul și așa mai departe. Uneori sunt prezentate împreună simbolizând cuplul bărbat-femeie. Reprezentările de animale au și ele semnificația lor. Astfel, simbolul masculin ar fi suita de imagini cal semne alungite săgeți, iar cel feminin bizon semne pline răni. Aceste figuri și semne ar fi o încercare a omului paleolitic de a înțelege organizarea lumii vii, dar nu trebuie exclusă nici posibilitatea ca unele din reprezentări să fie legate de practici magice, poate că și de o mitologie primitivă. Petrescu Dâmbovița, care, cum arătam, a vizitat și el peștera Le Portel, la cinci ani după apariția lucrării lui Loroa Guran, nu pare să accepte fără rezerve acest punct de vedere. Citat. Desigur că în viitor o interpretare cu mai puține necunoscute va explica mai bine dinamica compozițiilor rupestre din vestul Europei. În felul acesta se va ajunge la o înțelegere mai adâncă a semnificației artei paleolitice din această zonă. Încheia citatul. Una dintre enigmele tulburătoare ale reprezentărilor de pe pereții peșterilor o constituie amprentele de mâini, palme, de culoare roșie sau neagră, uneori mutilate, cu unul sau mai multe degete lipsa. Amprente de mâini se găsesc în mai multe peșteri din Europa apuseană. Uneori aceste imagini sunt izolate, alteori însoțesc alte imagini rupestre. Faptul că sunt adesea redate cu degetele răsfirate, parcă într-un gest de implorare, este interpretat ca un semn de doliu, poate la moartea unei căpetenii sau a unei rude apropiate. Această interpretare impusă de mâinile cu degete răsfirate Constituie doar o ipoteză, prin analogie cu datele etnografiei privind anumite credințe din perioada neolitică. Nu este deloc sigur dacă autorii acestor reprezentări rupestre, așadar oamenii paleoliticului superior, aveau aceleași credințe și le expuneau cu aceleași simboluri. Peștera Marsulas este cea mai bogată în asemenea urme, 150 amprente de mâini de adulți și copii, întregi sau mutilate, Semnificația amprentelor de mâini cu degete retezate constituie un obiect de controversă între specialiști. Unii sunt de părere că este vorba de simboluri cu caracter magic medical legate de diferite tratamente. Alții pornind de la imaginile găsite la Maltraviezo și care reprezintă mutilări înfiorătoare, socotesc că este vorba de amputări voluntare în cadrul unui sângeros ritual, în credința că astfel se va obține succesul la vânătoare, sau poate lega de ritualurile de înmormântare ale unei căpetenii. Această, din urmă, interpretare este izvorâtă tot prin analogie cu ritualuri tribale atestate mai târziu în Neolitic. Vedem așadar că avem toate motivele să presupunem că arta și magia se împleteau strâns în viața omului paleolitic. Este tocmai ce arătau brăuii și arheologii din școala mai veche specializați în preistorie și în arta omului paleolitic o școală nu prea veche de vreme ce s-a născut odată cu veacul nostru, ale căror studii arheologii mai noi nu le-au putut infirma, ci doar completa. Henri Brouy a vizitat în 1924 țara noastră la invitația prietenului său, Emil Racoviță. Acesta, din urmă, după ce participase la celebra expediție Antarctică de pe Nava Belgica, lucrase vreme de două decenii în Franța ca subdirector al laboratorului Arago și al stațiunii biologice marine de la bani sur Mer și deținuse funcții asemănătoare în cadrul laboratorului de anatomie comparată de la Sorbona, unde îl cunoscuse și se împrietenise cu Henri Bruy. Aveau amândoi pasiunea peșterilor, fiecare în felul lui. Arheologul francez urmărea cu interes activitatea lui Racoviță, care imediat după întoarcerea lui în țară înființase în 1920 la Cluj, primul institut de speologie din lume. În țara noastră, Ari Brăuie a vizitat, condus de Valeriu Pușcariu, complexul karstic Ponorici-Cioclovina. Prin forța împrejurărilor, lucrând câte 10-12 ore pe zi în peșteri la fotografierea, cartarea și copierea desenelor parietale, arheologul francez devenise speolog amator. Atunci, în 1924, el n-a putut vizita o peșteră cu picturi rupestre din țara noastră, pentru motivul foarte simplu că nu se descoperise încă niciuna. O asemenea descoperire se va face abia în 1972 la Alibec Pescari, aproape de malul Dunării, în defileul Porțile de Fier. O interesantă relatare despre această peșteră a publicat Vasile Boroneanț, intitulată O galerie de artă preistorică pe meleagurile noastre, peștera cu picturi, în magazin istoric numărul 6 1975 Peștera, localnicii o numesc Gaura mică, ea aflându-se lângă Gaura Chindiei cunoscută mai de mult, fusese folosită ca staul pentru capre și oi. Când Boroneanța a vizitat-o prima oară, se mai afla un iațăr rușii folosiți la fixarea drobilor de sare nelipsiți din orice staul. Picturile executate cu argile roșie sunt grupate mai ales pe peretele de nord-est, mai bine luminat. Deoarece argila se întrebuința în starea ei naturală, iar nu amestecată cu materii organice ca în peșterile din apusul Europei, multe imagini fragile au fost deteriorate de apa care s-a prelins pe pereți. De asemenea, multe desene au fost acoperite de un strat fiind de calcar, iar altele de o poșghiță alcătuită dintr-o ciupercă verde care a proliferat aici. Totuși, după cum arată Boroneanț, unul dintre primii care a cercetat peștera, circa 400 desene s-au păstrat, unele doar în parte. Citat, cele mai multe sunt desene după natură, păsări și brăduți, elemente care ar părea să alcătuiască un alfabet, redate fie izolat, fie îmbinate în cuvinte sau chiar texte. În desfășurarea lor pe pereții peșterii, toate acestea se întretaie și se suprapun. Un efect ciudat îl au cele câteva amprente de mâini și degete, de a căror studiere se ocupă doctor Cantemir Rișcuția, specialist în antropologie. Aceste amprente pot fi considerate fie niște simple semnături realizate din dorința de a lăsa o urmă a trecerii prin peșteri, fie niște reprezentări cu valoare de simbol. Cu mențiunea că termenul alfabet nu trebuie luat în sensul pe care îl dăm astăzi, Vom constata unele prezentările din peșterite mai de mult, printre care amprentele de mâini și degete par dintre cele mai interesante. Cercetătorii români au găsit în imaginile din peștera de la pescarea libeg, nu numai analogii cu arta omului paleolitic din apusul Europei, ci și cu unele imagini parietale din răsăritul Europei, peștera măgura din Bulgaria și așezarea de la Lepenskivir pe malul Iugoslav al porților de fier ceea ce ar pleda în favoarea unei datări mai recente. Peștera Măgura, de pildă, are reprezentat același brăduț datând din epoca metalelor. Boroneanț, după ce constată că, citat, fragmentele ceramice găsite arată că peștera a fost locuită în epoca metalelor, continuă, întrucât nu a fost încă cercetată întreaga depunere, nu se poate spune dacă există o locuire mai veche. Sunt însă alte elemente care converg spre a acorda picuri de la pescari vechime mult mai mare. Încheia citatul. Printre aceste elemente sunt asemănările dintre motivele în piesă de cerb din așezările de la Icoana, mileniul al șaptelea înaintea erei noastre, dar unul peștera de la pescare al Ibeg, deocamdată singura cu picturi descoperite pe teritoriul țării noastre, să ne mai ofere unele surprize într-un viitor nu prea îndepărtat. Până atunci, acest moment unic al trecutului nostru îndepărtat, care se cuvine studiat și protejat cu deosebită grijă, se numără printre obiectivele câtorva dintre cei mai avizați cercetători ai noștri, care se străduiesc să-i deștifreze tainele. Europa nu este singurul continent unde s-au descoperit picturi parietale. Asemenea, manifestări de artă streveche se cunosc și în câteva regiuni din nordul, sudul și estul Africii, precum și în alte părți. S-a vorbit mult de pildă despre picturile de pe stânci și gravurile din sudul Africii, deși datarea lor constituie obiect de controversă între specialiști, știut fiind că băștinașii acestor locuri, Boșimanii, mai aveau asemenea îndelătnicire artistice până aproape de zilele noastre. Cea mai importantă descoperire de acest fel din Africa s-a făcut abia în 1933 și, așa cum s-a întâmplat nu odată în asemenea cazuri, se datorește tot întâmplării și tot numai unui amator. Atunci, în 1933, locotenentul Brenan, dintr-un regiment colonial francez, executa o recunoaștere în regiunea platoului Tasilin-Najer, în arabă podișul râurilor din Sahara. Peste tot, stângi ca degresie, povărnișuri repes, nisip, nici urmă de râuri care să justifice numele arab al regiunii nume asupra căruia vom reveni, deoarece, așa cum se va vedea, Sahara a fost cândva un ținut pe care ploile nu locoleau. Este probabil că locotenentul Brennan, care, grație cămilei rapide, putea străbate sute de kilometri prin deșertul fără apă, a fost primul european care a pus piciorul în aceste locuri. La un moment dat a nimerit între pereții de gresie ai unui soi de coridor în care ploaia să pase scobituri adânci. Pe o distanță de 10 km, cum avea vrea să constate mai târziu, se înșirau sute și chiar mii de gravuri și picturi colorate, înfățișând figuri umane și numeroase animale, rinoceri, hipopotami, elefanți, struți, gazele, girafe. Erau animale care n-aveau ce căuta în mijlocul deșertului și de aceea, când povesti la înapoiere ceea ce văzuse, n-a fost crezut. S-a găsit totuși un tânăr cercetător, Ari Lot, care se afla în Sahara de câțiva ani ocupându-se cu studii de geografie, arheologie, etnografie, dar mai ales de entomologie, și care l-a crezut. Scurte vreme după aceea, Lot, împreună cu alți cercetători, deplasându-se în platoul Tassili, s-a convins că relatarea locotenentului nu era un miraj al deșertului, ci o realitate. Din diverse motive, printre care mai întâi lipsa de fonduri, iar apoi izbucnirea celui de-al doilea război mondial, cercetarea picturilor rupestre de la Tasili în Alger a trebuit să fie amânată cu peste trei decenii. Abia în 1956 avea să scrie mai târziu Henri Lot: De acord cu veneratul meu profesor Abatele Breuie, am putut organiza o importantă expediție în Tassili pentru a executa releveile picturilor deja cunoscute și pentru a explora metodic întregul masiv. Încheia citatul, în Freștele din Tassili, editura Meridiane, București, 1966. Vreme de 16 luni, echipa condusă de lot și cuprinzând fotografi, pictori și alți specialiști, au reprodus toate imaginile existente în regiune, lucrând adesea în condiții foarte grele. Citat. A fost cumplit, notează Lot. N-am fi rezistat niciodată dacă n-am fi fost conștienți că realizăm o operă exaltantă prin elementele cu totul noi pe care le aduceau, nu numai pentru cunoașterea trecutului Saharei, dar și a patrimoniului artistic al omenirii. Încheia citatul. Cum s-a întâmplat și după descoperirea primelor picturi rupestre din spațiul franco-cantabric, tot așa și descoperirea frescelor din Tasili a fost întâmpinată cu scepticism de numeroși oameni de știință în 1958 când Ari Lot a deschis expoziția de reproduceri la Paris, la Muzeul de Arte Decorative. Pavilionul Marsan din Louvre. Specialiștii care au acceptat atunci autenticitatea picturilor tasiliene, erau considerabil mai puțin numeroși față de cei care o negau. Ce să caută elefanți, rinoceri și struți la asemenea latitudini și mai ales hipopotamii iubitori de apă? Cum este posibil ca într-o regiune pustie din Africa să se afle mai multe imagini rupestre preistorice decât în toate peșterile Europei? Cine poate garanta vechimea lor și abilitatea științifică a unei echipe conduse de un fost naturalist și compuse din pictori și fotografi? Cum au rezistat aceste picturi de-a lungul mileniilor? căci nu era un peștere adânci ca acelea din Pirinei, ci în simple scobituri ale stâncilor. Cu trecerea timpului, însă, cei mai sceptici dintre oamenii de știință au trebuit să se plece în fața realității, deoarece cercetările mai noi au confirmat în parte ipotezele lui Lot. Imaginile din Tassilii aparțin unor vechi culturi, care au înflorit în urmă cu șapte-opt milenii într-o sahară acoperită cu o vegetație relativ bogată, și populată de animale reprezentând numeroase specii din cuprinsul continentului african, între care unele astăzi dispărute. De pildă, bubalul, un strămoș al bivolului. Pe vremea aceea, tasili majer își merita pe deplin numele de podiș al râurilor. Podișul râurilor, situat la nord-est de masivul Hogar și la apus de regiunea libiană Fezan, este, după descrierea lui Lot, citat, un platou din roci ca de gresie, cu acces dificil, susținând o serie întreagă de mici masive secundare foarte erodate, între care se circulă prin niște coridoare înguste, dominate de faleze și colonade, ce evocă imaginea unor orașe moarte. Astăzi, aceste locuri sunt pustii și învăluite într-o liniște apăsătoare. O dinioară din potrivă, fiecare coridor era o stradă locuită, pentru că majoritatea falezelor sunt erodate la bază și prezintă niște scobituri adânci, care ofereau populațiilor primitive adăposturi naturale. Oamenii au dispărut, dar și-au lăsat urma pe pereții fostelor lor locuințe, acoperite cu sute de picturi. Încheia citatul. Cele mai vechi picturi datează probabil de la începutul mileniului al șaselea lea înaintea erei noastre, cele mai recente de la începutul erei noastre, prin urmare, o perioadă de circa șase de ani în decursul căreia s-au succedat mai multe culturi, fiecare cu caracteristicile ei. Într-o oarecare măsură, aceste caracteristici pot fi identificate atât în stilurile picturilor, personaje abiaschițate care măsoară câțiva centimetri, altele de proporții gigantice și așa mai departe, cât și în subiectele abordate, vânători urmărind antilope, oameni în pirogi vânând hipopotami, Arcași, bărbați bătându-se cu ciomege, scene de dans și așa mai departe. Freșele din tasilii nu sunt, desigur, singurele mărturii ale unor culturi preistorice din Sahara. Nu numai în regiunea masivului Hogar s-au descoperit vestigiile a aproape 80 de așezări preistorice, schelete omenești, oase de animale, fragmente de ceramică. Nu sunt nici măcar singurele mărturii că Sahara a fost cândva un ținut umed. În Ergul TNR s-au găsit vestigiile unei așezări pescărești, oase de pește, carapace de broaște, scoici, harpoane de os, alături de unelte de piatră. Dar ele ne îngăduie să ne formăm o idee în imagini despre diferitele tipuri de populații care s-au succedat aici, cu ocupațiile, modul de viață, ritualurile lor, de asemenea despre evoluția faunei și implicit modificarea climei în Sahara, cel mai mare deșert de pe planeta noastră. Ari Lot deosebește patru mari perioade din care par să facă parte manifestările de artă din Sahara și anume Perioada vânătorilor sau a bubalului, neoliticul timpuriu, Perioada păstorilor de bovidee, neolitic, Perioada calului, protoistorică, Perioada cămilei, începutul erei noastre. În cadrul acestor perioade, Cercetătorul francez distinge numai puțin de 12 stiluri pe care le-a intitulat convențional. 1 și 2. Stilurile micilor personaje cu cap rotund, având coarne. Primul este probabil printre cele mai vechi. Coarnele ar putea să indice un ritual magic legat de vânătoare. Unul dintre desene reprezintă un bubal având între coarne un soi de simbol, care duce la concluzia existenței unui cult al acestui animal. În al doilea stil, așa zis al Drecușorilor, desenul este vădit evoluat față de stilul precedent, iar tehnica folosește ocrul galben conturat cu ocrul roșu. 3 până la 6. Stilurile oamenilor cu cap rotund a. Din perioada mijlocie. B. Evoluat C. Decadent și D. De influență egipteană reprezentate mai ales de câteva sute de picturi din Jabaren. Cel mai vechi, asemănător cu al drăcușorilor, folosește de asemenea tehnica ocrului galben conturat cu ocru roșu și prezintă un fel de dansator ținând în mâini niște talgere. Personajele stilului evoluat, lot le-a numit convențional, marțieni, denumire pe care unii autori înzestrați cu imaginație au luat-o ad literam, străgând concluzii în favoarea teoriilor paleoastronautice. Stilul decadent se caracterizează prin folosirea mai frecventă a albului. El este ilustrat de Marele Zeu Marțian din Jabaren, personaj uriaș aproape 6 metri, precum și de diverse animale sălbatice astăzi dispărute din regiune. În ultimul dintre aceste stiluri, Lot crede că distinge influențe egiptene, ceea ce nu este exclus, dar insuficient argumentat. 7. -8. Stilurile bovidiene, vechi și nou Primul este caracterizat de vânător cu trupul pictat, al doilea de portrete redând tipuri hamitice. Sunt printre stilurile cele mai bine reprezentate, întinzându-se pe o perioadă destul de lungă. Datarea cu carbon radioactiv a unor vetre și resturi de alimente din preajma acestor picturi le situează între mileniile al patrulea lea și al II-lea înaintea erei noastre. Vânătorii din freștele aparținând stilului vechi au trupurile pictate și sunt înarmați fie cu arcuri, fie cu sulițe. O barcă reprodusă pe o stâncă din Tamrit este a embarcațiunilor din Egiptul Superior datând din perioada predinastică. Tot la Tamrit se află cele două venere și antilopele cabaline în ocru roșu. La Jabaren, femeia cu capul mic și cele două tinere, nu au profiluri negroide și amintesc de femeile din populația Peulă, stabilită astăzi în Senegal. Lot crede că strămoșii acestei populații au emigrat din Sahara spre sud, fapt atestat de vechilei legende, de altfel Coafurile femeilor din freștele de la Jabaren, în formă de creste de coif sau de căpățână de zahăr, sunt foarte asemănătoare cu ale femeilor pe ule de astăzi. O consecvență de 4 sau 5 milenii în moda feminină este, s-o recunoaștem, lucru rar. 90. Stilurile post-bovidiene, ale judecătorilor de pace și al oamenilor albi alungiți, vădesc mai limpede influența egipteană. De pildă, în scena ofrandei descoperită pe peretele de pe malul stâng al Uedului Jabaren, toate personajele au capete de pasere. În fresca judecătorilor de pace, numită astfel deoarece bărbații poartă pe cap un soi de găleți ciudate în jurul unei toci cu benzi verticale, îmbrăcămintea ca și ornamentele de pe brațe și umeri fiind de certă influență egipteană. Fresca este probabil cu puțin anterioară celei numite convențional Antinea. Figură feminină cu profil tipic europoid, s-ar putea spune grec, fapt care n-a găsit până acum o explicație suficient argumentată. O altă enigmă din aceeași perioadă o constituie în notătoarea cu sânii pe spate, frescă descoperită sub o stâncă de la One Red. O femeie cu trupul prelung trage după sine un om cu membrele strânse, iar de desubt în stânga un personaj cu brațele întinse iese dintr-un ovoid ciudat. Să reprezintă oare o evocare a călătoriei morților, femeia care trage după sine un cadavru și a nașterii, făptura care iese din nou? 16-12. Stilurile perioadei carelor și a calului încălecat, ultimul numit și stilul oamenilor bitriunghiulari, după o pictură descoperită pe peretele unui adăpost de la Adjefu. Carele reprezentate în freșcele tasiliene au de obicei câte doi cai și sunt adesea surprinse în ceea ce Lot numește stilul galopului avântat. De la așa zisul car de luptă, de la Alan Edument, pictat în ocru roșu și alb, a pornit o discuție în contradictoriu între specialiști. Unii susțineau că nu este vorba de care din epoca egiocretană, ci din epoca romană. Că nefiind reprezentate în vreo scenă de război, nici măcar nu este vorba de care de luptă, ci de care de circ. În sfârșit că n-au fost vreodată folosite în Sahara, ci reproduse din memorie de cei ce călătoriseră în nord și avuseseră prilejul să asiste la întrecerile din circuri. Chestiunea este departe de a fi rezolvată definitiv, deoarece există indicații că aceste frește sunt anterioare epocii romane iar unele dintre ele, cum sunt cele de la Ued Gerat, par să reprezinte într-adevăr scene de luptă. Freștele din tasilii mai prezintă așadar destule enigme, carele de luptă sau poate de circ sau de vânătoare, fiind numai una dintre ele. O altă enigmă este semnificația amprentelor de mâini găsite alături de picturile din perioadele bovidiană și postbovidiană care amintesc mâinile din peșterile paleolitice din Europa apuseană și mai târziu vor fi descoperite și în peștera de la pescari Alibeg. Discuții înverșunate au stârnit și două picturi tipice egiptene descoperite la Jabaren, una reprezentând patru zeițe protectoare cu cap de pasăre, cealaltă o scenă de ofrandă. Aceste frește, singurele de acest fel din regiunea tasilii, au produs oarecare senzație printre cercetători, deoarece până la descoperirea lor nimic nu lăsa să se întrebadă că egiptenii au pătruns atât de departe la apus de Valea Nilului. Lot spunea, poate că nu-i vorba decât de cine știe ce libian egiptenizat sau de niște prizonieri egipteni aduși de libieni în țara lor. În sfârșit, însă și apariția calului în Sahara, folosit la început exclusiv la tracțiune și abia mai târziu la călărie, este obiect de controversă. O ipoteză interesantă pune ivirea calului în tasilii în legătură cu documentele Egiptului Antic, în care se menționează o invazie a misterioaselor popoare ale mării în secolul al XIII-lea înaintea erei noastre. Unii dintre năvălitori respinși de armata egipteană s-ar fi refugiat în Libia, apoi către sud-vest în regiunea Tassilii, aducând cu ei caii și carele. Dar, în ciuda acestor enigme, ipoteze neverificate și chestiuni controversate care și așteaptă soluționarea, freșcele din podișul râurilor au adus o contribuție de mare însemnătate la cunoașterea unei întinse regiuni din Africa, astăzi cel mai mare deșert de pe Terra, odinioară un ținut relativ roditor, locuit de populații care s-au succedat aici lăsând pe stânci, Interesante mărturii ale culturilor lor milenare. Am văzut cum ideile cercetătorilor, profesioniști și amatori, au evoluat rapid de la începutul veacului nostru. În jurul anului 1900 ei încă mai contestau omului paleolitic capacitatea artistică, pentru că în ultimul pătrar al aceluiași veac să se vorbească de intuiția artistică și de instinctul artistic al omului din Orinia Asian sau din magdalenian. Instinct sau intuiție, nu se cuvine să ignorăm faptul că, pictând, gravând sau sculptând, omul din paleolitic, chiar dacă treia plăcerea creației sale artistice, era împins către ea de o serioasă motivare economică. S-a spus despre această artă că reprezintă de fapt o veritabilă catalogare a cunoștințelor de zoologie ale omului primitiv. Dar aceasta nu este de ajuns. Ea era legată în primul rând de particularitățile concrete ale muncii și ocupațiilor omului din acea epocă îndepărtată, pe care observația și experiența vânătorului primitiv le-a reflectat în imaginile parietale sau gravurile pe os. În același timp, arta omului primitiv avea adesea, pentru el și pentru contemporanii lui, un sens religios și participa la practici magice. Este astăzi aproape unanim acceptat că unele reprezentări redau în fond rituri de vânătoare, așa cum unele statuete de femei, venerele, sunt legate de ideea fecundității a perpetuării speciei. Sculpturile și gravurile din paleolitic pe piatră, os, fildeș, ceramică și așa mai departe au în general dimensiuni mici, ele trec rare ori de mărimea naturală a subiectului reprezentat. Faptul că au ajuns până la noi se datorează păstrărilor în sol, la adâncime sau în funduri de peșteră, în general în locuri ocrotite. În ultima vreme, de pe la mijlocul veacului nostru, unii cercetători au început să acorde atenție și altor reprezentări de proporții gigantice destul de des întâlnite în natură, cum sunt formațiile stâncoase cu aspect zoomorf sau antropomorf. Oare aceste formații n-ar putea fi și ele opera strămoșilor noștri îndepărtați, sculpturi uriașe in situ, prin urmare prelucrate la fața locului și fără o deplasare ulterioară, reprezentări care, nefiind adăpostite în funduri de peșteră, de exemplu, au suferit erodări devenind aproape de nerecunoscut? Statuii reprezentând zei oameni și zei animale și cărora, de-a lungul mileniilor, vânturile, ploile, diferențele de temperatură, le-a tocit trăsăturile, astfel că nu s-au păstrat decât în contururi vagi? Câteva exemple de asemenea reprezentări găsim și în țara noastră. Așa este celebrul Sphinx din Bucegi, până nu de mult ignorat complet de istorici și arheologi, și în care geologii văd un simplu produs al eroziunii, un interesant monument al naturii care merită cel mult să devină un obiectiv turistic, ceea ce a și devenit. Referiri la statui uriașe lucrate in situ, găsim și în lucrări de arheologie mai vechi, dar în zilele noastre discuția a fost declanșată odată cu descoperirea vestigiilor uneia dintre vechile culturi originale sud-americane cu caracter megalitic, construcții realizate din blocuri masive de piatră și sculpturi de mari dimensiuni. Cultura Mazma Descoperită în 1952 de Daniel Ruzo, pe platoul Marcahuazi din Peru, la circa 80 km de Lima, vestigiile acestei culturi au provocat senzație printre specialiști și au înflăcărat imaginația amatorilor. Printre cele mai interesante vestigii ale acestui popor necunoscut, creatorul culturii numite convențional Mazma, se numără tocmai astfel de sculpturi de dimensiuni uriașe pentru realizarea cărora artiștii respectivi au folosit stânci naturale așadar, sculpturi megalitice in situ. Până aici n-ar fi nimic original, asemenea vestigii s-au descoperit și în alte locuri, de pildă în Mexic, cultura Tula, numai că temele sculptorilor necunoscuți de pe platoul Marcahuasi sunt într-adevăr ieșite din comun. Mai întâi, animale care au dispărut de mult din America, cum ar fi calul sau gliptodonul, un mamifer edentat, măsurând circa 4 metri cu carapace osoasă, care a trăit în era terțiară și la începutul celei cuaternare. Apoi, animale care n-au trăit niciodată în acele locuri. Leul Camila Vaca. Sculpturi antropomorfe ale culturii Masma amintesc de zeii Egiptului Antic, înfățișați cu capete de animale sau de păsări. La acestea se adaugă diverse construcții ciclopice, ceea ce i-a făcut pe specialiști să presupună că platoul Marcahoasi fusese în vechime un loc sacru că a depostea sanctuare în care se aduceau jertfe. Asupra vechimii culturii mazma se duc încă discuții. Cercetătorul rus, Jirov, care nu exclude posibilitatea ca făuritorii ei să fie urmașii locuitorilor Atlantidei lui Platon, ceea ce ar explica statuile reprezentând animale din lumea veche, o apreciază la peste 12.000 de ani. Conform cronologii din dialogurile platonice Critias și Timeu, uriașa catastrofă care a adus la scufundarea Atlantidei ar fi avut loc în urmă cu 10600 de ani. Un alt cercetător, Peter Allen, de la Smithsonian Institute, merge cu aprecierile până la 20 de milenii ca și profesorul Bellamy de la Universitatea din Viena, care compare cultura masma cu culturile perioadei magdaleniene din apusul Europei. În cele trei decenii care s-au scurs de la interesanta descoperire de pe platoul Marcahuasi, Daniel Ruzo a devenit un tenace căutător de sculpturi megalitice in situ pe toată suprafața globului nostru. Sunt convins că lumea oamenilor de știință, scrie el, se va vedea în curând constrâns să se admită că pe toată suprafața Pământului, oamenii preistorici, posteriori epocii picturii din peșteri, au scultat stâncile naturale pentru a-și exprima concepțiile de ordin religios. Încheia citatul. Aceste cercetări l-au dus pe Ruzo la descoperirea unor asemenea sculpturi gigantice în Brazilia, precum și în lumea veche, în Franța, lângă Fontainebleau, în Grecia, Egipt și în alte părți. N-au lipsit nici oamenii de știință care au contestat unele dintre aceste descoperiri, pornind de la principiul că existența unei culturi locale americane nu presupune neapărat și existența unor culturi corespunzătoare în alte părți ale lumii. În sprijinul acestui principiu vine faptul obiectiv că mare parte a așa ziselor sculpturi megalitice uriașe sunt într-o stare de erodare atât de înaintată încât e nevoie de foarte multă imaginație pentru a vedea în ele intervenția unei mâini de artist și nu simple capricii ale naturii. Pe de altă parte, unele descoperiri pe teritoriul Rusiei, în Ural și în munții din răsăritul Siberiei, par să confirme existența unor culturi arhaice care practicau sculptura in situ pe stânci. În 1966, Profesorul Lipski a descoperit și studiat câteva interesante figuri cu caractere egiptoide. Oameni cu cap de pasăre, gravate pe pereții unor stânci și peșteri din Urali, după ce numai cu un an înainte, în 1965, vânătorul Efrem Leschok descoperise întâmplător câteva gigantice sculpturi în munții Sihote alin realizate pe stânci. Tot aici, într-o peșteră uriașă, artistul necunoscut folosise ca material de sculptat o stalactită pe care o transformase într-un bărbat încovoiat care sprijinea tavanul peșterii. Alături de acest atlas siberian se află o figură ciudată cu aripi mari albastre și cu brațele încrucișate pe piept. În altă încăpere a aceleiași peșteri se află o statuie antropomorfă, având în mijlocul frunții înalte o adâncitură ca un al treilea ochi. Poate că artistul necunoscut a vrut să redea așa zisul ochi pineal din unele străvechi tradiții, figurând în câteva reprezentări arhaice și legende mitologice și simbolizând divinitatea. În sfârșit, lista sculpturilor gigantice in situ de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice mai cuprinde câțiva sfinși, descoperiți în munții Kazahstanului și reprezentări de capete de animale, berbeci, în Caucaz. Nu există niciun fel de dubii în privința autenticității sculpturilor gigantice in situ descoperite pe platoul Marcahuasi și a celor din munții Sihote Alin. De altfel, cultura Mazma atestă și prin alte vestigii. Ruinele unor clădiri și fortificații, ale unui sistem de irigație a fost studiată de oameni de știință ca doctorul Antonio Pompa, membru al Academiei Mexicane și specialist în culturile precolumbiene și doctorul Peter Allen, specialist în cultura Tiahuanaco care sunt de acord asupra autenticității acestor sculpturi și asemănărilor în ce privește tehnica de execuție de pildă modul de reprezentare a ochilor cu unele dintre vechile statui din insulele Pacificului, arhipelagul societății și mai ales celebrele moai din insula Paștelui. Iar profesorul Belami, referindu-se tot la statuile de pe platoul Marcahuasi, remarcă Asemenea monumente sunt unice prin concepția, linia și execuția lor. Cea mai evidentă particularitate pe care o reprezintă este plasticitatea lor, căci unele nu sunt în relief în adevărata expresie a acestui cuvânt. Rezultă că fiecare trebuie privită dintr-un punct bine definit, de obicei marcat în teren și deci sub un anume unghi de orientare. Majoritatea valorifică un anumit efect luminos. Sculpturile in situ din munții Sihote alin au fost studiate de geologul Alexei Okladnikov de la Academia de Științe a Rusiei, care le datează într-o epocă mai recentă, secolele al VI-lea sau al V-lea înaintea erei noastre. Alți specialiști înclină pentru o epocă mai veche, în neolitic, și nu exclud posibilitatea ca, în general, tradiția și tehnica sculpturii in situ la dimensiuni gigantice să fie o expresie întârziată a unei culturi cu mult mai vechi, aducând ca argument unele caracteristici, cum ar fi reprezentarea celui de-al treilea ochi. O altă problemă controversată o constituie metodele de lucru folosite în realizarea acestor sculpturi. Omul din Paleolitic putea cu greu realiza schele și eșafodaje. El nu cunoștea sisteme mecanice și uneltele sale erau nepotrivite pentru tăierea și modelarea rocilor. De altfel, asemenea probleme se pun și în cazul unor frește din Paleolitic. La ce lumina au lucrat pictorii din peștera de la Lascaux, cum au pictat ei tavanele înalte? Ca și în cazul unor construcții ca uriașul canal tăiat în piatră între Amazon și Rio Negro, aliniamentele lungi de kilometri de la Nazca, America de Sud, blocurile de la Baalbek, Liban, construcțiile ciclopice de la Machu Picchu, Peru, chiar piramidele Egiptului antic, sunt construite după o tehnică până astăzi nereconstituită integral. Sunt fără îndoială tot atâtea lacune în cunoștințele noastre despre diverse culturi străvechi, ceea ce i-a făcut pe unii autori înzestrați cu fantezie să atribuie aceste realizări unor tehnici minune, să pornească de la premiza că preoții și vracii acelor vremuri erau posesorii unor cunoștințe misterioase, de nivel superior, astăzi pierdute, sau că arhitecții și sculptorii erau inspirați și ajutați de făpturi inteligente venite din alte lumi, și aflate pe o dreaptă superioară de cultură. Ipoteza paleocosmonautică Înainte de orice, în abordarea acestei probleme, trebuie să se țină seama, după părerea noastră, de faptul că omul primitiv a cunoscut de timpuriu, înainte de epoca metalelor, posibilitatea lucrării unei roci mai moi cu o rocă mai dură, precum și, în anumite cazuri, posibilitatea dislocării fragmentelor de rocă prin aplicarea focului. Și apoi, mai trebuie să ținem seama că, în cazul statuilor gigantice lucrate in situ, artistul pleca de cele mai multe ori de la forme existente în natură, ameliorându-le prin modelare, fără a mai fi nevoit să deplaseze roci cântărind zeci sau chiar sute de tone, ceea ce rezolva de la început una dintre problemele cele mai dificile. Situarea chipurilor tăiate în stâncă la distanțe atât de mari între munții Sihote Alin din extremul orient siberian și platoul Marcahuasi din Peru, se întinde cel mai mare ocean de pe Terra, nu trebuie să ne ducă neapărat la ipoteza universalității acestor sculpturi, cu alte cuvinte că aceeași cultură ar fi răspândit pe întreagă suprafață a planetei formele și tehnica realizării sculpturilor gigantice executate in situ. Ele pot reprezenta expresia unei tehnici apărute în locuri diferite, pe o treaptă corespunzătoare unui anumit stadiu de civilizație. Prin urmare, puteau să apară în viața unor grupuri umane deosebite, ba chiar nepoci diferite, nu neapărat prin fenomene de difuzie culturală, ci numai în condiții istorico-economice similare. Daniel Ruză are adepți și în țara noastră și nu numai din 1968, când a urcat pe Bucegi, unde a cercetat Sfinxul și omul, apoi în Ciucaș și în alte părți. Cu un sfert de mileniu mai înainte, în 1716, Dimitrie Cantemir, în descrierea Moldovei, vorbind despre Ceahlău, arăta. Drept în vârf se vede o statuie străveche, înaltă de cinci coți, circa 3,2 metri, înfățișând o bătrână cu 20 de mioare. Este a nevoie de spus dacă natura a vrut să-și arate aici jocul, sau dacă statuia a fost lucrată astfel de mâna unui artist dibaci. Încheia citatul. E adevărat că de la vizita cercetătorului peruvian, interesul pentru formele stâncoase ciudate din Carpați a crescut mult în rândul unor specialiști, istorici geologi, dar mai ales al amatorilor entuziaști, și s-a făcut simțit în saloanele de artă fotografică, în ziare, reviste și almanahuri, într-o emisiune TV în cadrul teleenciclopediei și în activitatea editorială. Simion Săveanu, Aventuri prin tunelul timpului, editura Sporturism, București, 1977. Primul capitol al acestui volum de reportaj, intitulat Misterele Carpaților, tratează această temă. Sfinxul din Bucegi, situat pe platoul din apropierea cabanei Babele, este prea cunoscut ca să insistăm asupra înfățișării lui. Imagine familiară din cărțile poștale ilustrate și afișe de turism devenită un fel de semn iconografic al carpaților noștri. În favoarea unei prelucrări de mâna omului, pledează mai puțin zâmbetul lui enigmatic, cât mai degrabă orbitele ochilor și căciula de formă curioasă, care pare că nu face parte din masa pietroasă originară, ci a fost aplicată ulterior. Unii vedeau în acest acoperământ o căciulă dacică, așa cum apare pe basorelieful în spirală de pe columna lui Traian. Muntele Omul își datorează numele stâncii uriașe aflate în vârful lui, la peste 2500 metri altitudine. Privită dintr-un anumit loc, stânca aceasta dă de altădată într-adevăr impresia unei figuri umane, impresie mult atenuată astăzi din pricina cabanei turistice construite aici și lipite de peretele stâncii. Carpații mai adăpostesc numeroase asemenea forme ciudate care stimulează imaginația. Un porumbel uriaș situat între babele și omul, un alt sphinx în Ciucaș, masiv în care, cu prilejul vizitei sale din 1968, Ruzo crede că a găsit și mai multe capete umane. Forme statuare în munții Căliman, în apropiere de vârful Lucaciu și de Pietrele Roșii, apoi pe Valea Lotrului, Valea Cernei, Valea Sebeșului, pe drumul spre Poiana Brașov și în multe alte locuri. Dacă unii specialiști, dar mai ales amatorii entuziaști, sunt convinși că în aceste forme, dacă nu în toate, măcar în parte dintre ele, a intervenit mâna omului, cei mai mulți dintre specialiști sunt în general de altă părere. Profesorul Victor Tufescu, în Popasuri prin țară, 1976, arată Legenda se leagă de asemenea și de unele stânci de forme impresionante care aduc fie cu siluete umane, fie cu imaginile unor viețuitoare de bas, încât unii intelectuale au fost tentați să le considere făurite de mâna unor locuitori pierduți în timp, ceea ce, bineînțeles, nu poate fi decât o interpretare fantezistă. Încheiat citatul Profesorul Petre Coteț este de aceeași părere, citat ca încheiere la cele două teze cu privire la originea stingsului, naturală și antropică, prima constituie un adevăr științific demonstrat prin date de teren, iar a doua o simplă presupunere fără dovezi. Încheiat citatul. Totuși, nu toți specialiștii sunt atât de categorici în această privință. Daniel Ruzon a exclus posibilitatea ca unele megalite din munții noștri să fi fost prelucrate de artiștii din vechime, tot așa, profesorul Traian Naum, într-o mărturisire culeasă de Săveanu, este de părere că faptul că toate reprezentările umane se găsesc modelate pe conglomerate roci ce condiționează o eroziune diferențiată, concretizată prin apariția unor forme fantastice, mă face să conchid că, inițial, toate au fost capricii ale naturii și, probabil, unele au fost modelate de om. Vedem așadar că și la noi părările diferă, așa cum de altfel diferă și părerile specialiștilor din numeroase alte țări în care s-au găsit stânci uriașe evocând siluete de oameni sau de animale. Amatorii entuziaști care nu se îndoiesc câtuși de puțin de autenticitatea acestor mesaje artistice peste milenii au și ei dreptate în felul lor. Artiștii care le-au făurit erau înzestrați cu multă fantezie. Este firesc ca și cei care recepționează aceste mesaje să dea dovadă de fantezie. Și apoi, omul paleolitic și urmașii săi ne-au lăsat mărturii incontestabile ale capacităților creatoare. În Pirinei și în Tasilii, la porțile de fier, pe platoul Marceauasi, în munții Sihote Alin, în Polinezia și în multe alte părți. Și atunci, de ce ar face tocmai Carpații excepție? Este un punct de vedere logic de la care pornesc și cercetătorii din diferite alte țări situate pe toate meridianele planetei noastre, oameni de știință care au început să examineze cu alți ochi marile stânci cu forme ciudate. Se desprinde de aici concluzia că existența unor sculpturi gigantice in situ pe o arie mult mai vastă decât cea explorată până acum și a cucerit dreptul de a nu fi înlăturată a prioric dintre ipoteze, de date relativ recentă, la îndemâna cercetătorului din domeniul preistoriei. Nu este mai puțin adevărat că, până la verificarea științifică, o ipoteză, deși constituie și un instrument eficace de lucru, rămâne în domeniul incert al posibilităților.